و عیادت المریض د بیمار تطوش کول د سنت طریقہ وتشیل میت یو د مریض سره تل والصلاه علیه او جنازه کول پد وحضور دفن هی او دغه دفن ته حاضرې دل والمقصو عند قبره او وصاری دل قبر سر د قبر سره بعد دفن هی پس دفن دنا دبره ابن عاصب رضی الله عنهما روایت ته قال د فرمای امرنا رسول الله صلی الله علیه و, و سلم حکم کړه موږ ته رسول الله صلی الله شم بیاادتل مریض د بیمار د تطوش کول او اتباع الجنازه ته جنازو په ستلل وتشمیتل عاطش یو د پرنج کوونکو جواب ورکول و ابرار المقسم اسوک چې قسم مخری چې داسې پکې انبکه هغه په قسم کې بری کول ونصر المظلوم او موږ ته حکم شوي چې د مظلوم مدد و ویجابۃ الداعی او سوق دعوت را کی نو دعوت په قبل او السلام او د سلام د خروج حکم شوي متفق علیه دا بو هر رسول الله ان هو روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فرمایلی حق المسلم علی المسلم خمس حق د مسلمان په بل مسلمان پیږلی یا رد السلام د یم عیادت المریض او د بیمار تطوش درم اتباع الجنائز د مسلمانانو جنازو په ستل او سره ورمو ایجاب ته دعوه داوتیدر کو اقبلول اپنزم وتشمیتل عات وشي د پرنجيكون کی جواب ور کول متفقن عليه. او دغه صحابه نریوته دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم ان الله عز وجل یقول بشک الا عزت جذت وجل الوشان خوند یقول بفرمایي یوم القيامه پرز د قیامت یبنا ادم اے د ادم بچیا مرستوز بیمار شوم فَلَمْ تَعُدْنِي نُتَازَمَ دَبِ مَارَئِتَ پُوشْنُ اوکړې قَالَ ذا بندبو یا رب رب كيف اعودك از بس رنگ استا تطو سوقم وانته رب العالمين او تخو پالن کے د ټول مخلوقاتي قَالَ الله رب العز بو یا ما علمتا یا تالا فتن وان عبد فلانا چې ما بند فلانه مره دو بیمار شيو فنم تعذو نو تعالی تغ پوش نو کړه اما علمتا خبردار تپوي ان کلو اتو کتا د بیمارای تپوس کړې لوجتنی عنده نو خام خازبه دی مندل ودا غسراب وګوره دی حدیث فرق لګوره کوئی زبد دی مندل ویله بیمار په تپو شک ملاویږي نو کته یې را الله مومه او دا ما دعاو دی قبوله کی په ماده رحمو کی بیمار تلارشت اپو شو કહا لګورا ا بیمار پروت دی بشینار دی پر په خوادسې طریقه واجزب ب بیمار شو خلک به خبر شو زموږه یاده اش مطابق داغه غوانو ته هم غیاګانې راډې يرولي بای وېفانه بیمار لري مالی وګه دې او به کته چې په دې سره حکومت درکاره سرهو اده چې ودارځې سو غټل بشو به خوړل نه دوس مطابق به خلکو د تعاونو کو, کو دان چې تلار جوي ګورې جکله به ورکیږي چته درې ما او سلوېختی او کال اسقات اخرى یبنا ادم اې دا ادم بشي استط فلم تدعني ما تا ن توام غخته او ن نو قال یا رب دې بوې دا ماروا كيف اتعمو کا از بس رنگی توام در کم تا توان رب العالمین اتخذتون مخلوقات او قال الله رب العزت بویا اما علم تعالی لطا پتنشتہ انه یشتطعمک عبدی تا نت وام غخته او زما بندہ فلانی فلم تدعمن تا تو امنور کڑے اما علم تعالی لطا لطنشتہ انه ک لو اتعم تو ک تا غل توام نو داب ذما سرنن ثواب مند لے و یبن ادم اس تَسْقِیتَ کَفَلَم تَسْقِنی ما تان طلب دو بوکړو او تا مابا نو وبنوښ کولې قال یا رب کیه فاسقی کوان ترب العالمین سرنګ او پتاو بوښ کوم او ته خود مخلوقات او پالونکو قال استسقاک عبدی فلانن طلب دو بوکړو تا نه بندنه ما فلانی فلم تسقې نو تا 파رب نوښ اما علم تسالفت نشتان کلو شقیته کتالع اسمانه وبسکولو لوجت ذالک انی ددی اجر بدنن ما سر بندو رواه مسلم وصلی الله